Mirë njohjet të lëvdatat më madhështori janë vetëm për Zotin tonë, Allahu Nëzë dhe u gjellë, për shëndejtjet, më shira, begatia, të gjitha të këmë i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bi shokët e ti besnikën, bi familën e ti të ndërshme, bi gratët e ti të, të, të paçta, dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e kiametit. Të ndëruar gjemat me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëlu dhe të ndojnë disa minuta, disa qaste para khutbës e gjumas që të flasim në mënir të këshilës dhe vajzit të nëzirurën nga libri Zotit nga sunetit për nga mberit sëllallahu aleyhi ve sellem dhe nga ata të cilët janë mirë me këtë qështje me studimin e librës, me studimin e hadithit për nga mberit sallallahu aleyhi vësallem. Në gjumale kaluar, trajtuam një tem e cilë është trajtim i Kur'anit, është trajtim shumë i rëndësishëm me peshtë randë në Kur'an dhe kjo tematik nuk ka fundë, kjo tematik nuk ka fundë, Mirë po neve disa herë i kemi hapë disa tema, jo për të regu se neve i kemi zotnu ata, apo jo për të regu se na i dima ta nga filimi deri në skaj, por për të regu se Zotë i Ongele Gjëleluhu në ka të than me i hapë këtë tema, me i diskutu këtë tema, me hullumtu për këtë tema dhe me mësu për këtë gjëra. Andaj tematika jonë që ka të ne po flasim, është tematika e randë. E kategorisë të cilës i, i është dalë në Zotë kësa i pune, njërëzit të mdoj, imamat të mdoj, njërëz të zxedhur të Zotit pas për nga mberve. Alehi Musaratu, po e selam. Ajo ishte tema e rëndësisën mendjes. Fëllëm për krizën e mendjes. Fëllëm për krizën e mendjes. Njerëzit flasin për krizat të ndryshme dhe qdo njeri flet për krizën në varësish sa ka dal për krizës të cilën na po e diskutojna. Njerëzit flasin për krizën e ushqimeve, flasin për krizën e pijeve, flasin për krizën e shtëpive, flasin për krizën e fukaralokit, flasin për krizën e skamjës, Flasim për krizët ekonomike, flasim për krizët gjeopolitike, flasim për krizët të pushteteve dhe zotrimeve të tokës, flasim për krizët të lojlojshme varsisht nga interesin nga cili nisët për të trajtu atë tematikë. Por zotë i ongjën le gjële luhu, këtë këtëre krizave, nuk ju ka dhanë hisën në Kur'an. Allahu Gjellegjelluhu këtë këtë këtë në krizave që kanë dëbajnë me, me rizkun, nga se këtë këtë silën të rizku. Allahu Gjellegjelluhu gjithmonë në Kur'an në e trajtonë këtë tematik që sështë e jonja. Kjo sështë punë e juvja. A keni, as keni, sa kanë e sa kanë njerëzit Së so është pune juvaja është pune Zotë i Gjelle Jelaluhu A i nda në rëzqët Allahu Gjelle Jelaluhu I e bësutur rëzqa Lime njësha Allahu Gjelle Vala Në Kur'an Gjithmon kër e trajton Furnizimin Fëtë Gjelle Jelaluhu Allahu është ajë cili I alë shën dikujna E janë dalë E dikujt janë dalë i alëqon me ma pak po këtë kjo sësh punë e jonja prapë kjo në kësh punë e jonja atër shka punë e jonja punë e jonja adishka tjetër Allahu gjellegjellu në Kur'an këtë këtë kriza i ka shti këto unë i apë kujtë du sa të du i andalej kujtë du sa të du e baj fukara kanë të du sa të du une dhe i lëshoj pasuri kujtë du sa të du ama mos gaboni me mendu se kjo është shkaku i dashuristime nda i tëre jo. Allah u gjelodhat kjo nuk është pun që, që shikot për këto po edhe mos u mirëni me këtë kaptin besoni kësaj kaptin edhe në bëllën këta atër me qka mu morëna ju mirëni me obligimet e juve ju mirëni me detyrat e juve ju mirëni me ata se qka i një të ngërkun pre janës e zotit Andaj, krizat e ekonomis, e hajes, e pijes, janë krizat që Zotë i thotë, leni këto, leni. Sigurisht që para dyqin vjetëve janë tu që kanë me mejtë pabuk, para dyqin vjetëve, edhe para nimi vjetëve kanë diskutu për krizën, a kanë mundësime e te i kalu, këtë fukaraloka, jo, e kanë diskutu, nga se na e gjenë në livras e kanë diskutu e, Se i kanë shku ulemave, duke ju anë ku. Se janë shtrejtu qmimet, e ka ra, ekonomia, e ka inflacion, e deflacion, e ku ta ditë shka prej. Rritjeve dhe zbritjeve të qmimeve, po qila ka qenë përgjigja njëzve të menqur? Lene a këtë punë, Zoti Gjellë Gjellë, Luhuj. Lene a këtë punë, Allahu të bare, Kjovë të ala. Edhe ata që ka janë frigu, fukarallokut para cindra mira viteve, Ja, na i diskutojnë asot vetëm si histori dhe fletat e historis. A dhe këtë kaptin duhet të të i kalon besimtari me, me leci. Krizat që ka na po e trajtojmë është kriz esenciale. është kriz e cila meriton me, me hullumtu besimtarin e ta. është kriz e cila besimtari duhet me u përvesh, por të studiu këtë meselë, ajo është krizë e mendjes. Sa mendojmë? E cila përdoret në gjuën e popullit E cila është gjukur anore Shka i thojnë Fikire Ajo është fikër Të fekkerun Në ledzuma jetin Në gjumane kaluar Thumë të te fekkeru Pasta ju Ta përdor në fikrin Dhe fikër Në nënkupton që Me Me thir Me thir Me njën dhe me Dhe me punu me ta Allahu gjelle gjelalu hu E trajton këta në Kur'an Qështje e krizës e mendjes Shumica e problemeve tona jam krizë e mendjes Shumica e problematikave të njërzimit jam krizë e mendjes Si kur të shërojën problemet këtu Problemet vëshë janë të shëruara Ma dje Shpesher problemet nuk egzistojnë realisht Po krijimtaria imaginatës e ka kriju problemin Ajo është ka në tru e ka po problemi Si kur të hek është në tru, lërgohet problemi Andaj thamë, krejt krizat I shëronë shërimi këti problemi Ajo është përdorimi mendjes Po sotë të të diskutojmë pak më ndryshe Nga se diku shmunit me thamë A mos po do me thamë, hoqës oh, e spasë mi mend Se na nuk kena mend Kjo nuk është e vërtetë Të gjithë neve kemi hiset të mendjes Të gjithë neve kemi dozat të mendjes Të gjithë dhe neve Allah u gjele gjele U nga ka falë mendje Po na nuk po folmi për këta Ketë kanë mendje Edhe ata që kanë me hingje enem kanë mendje Edhe ata që kanë me hingje enem kanë mendje Edhe ata që kanë me hingje zjarë E kanë me udonu e zotin arujt kanë mendje Por më nuk e kanë përdor Këto është tematika dhe piknisja e kësaj të li jorat a pordorim neve kët mendje dhe si përdoret kjo mendje Allahu xelal xalahu nesuran el mulk në surat e madhështore e zbritur në Mekë surë e beqatshme surë e cila ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e preferuar që të të lexohet me një dozë pak më të madhe aty është një ajet i beqatshëm ku Zotë i onë Gjellë Gjellëlu me të regonë problematikën e njerëzve të cilët kanë përfundu në zjarë me gjithë mendje. Allahu Gjellë Gjellëlu në surën mulkë të shpletojmë librin e Zotë i Gjellë Gjellëlu të qelmi pak librin e Zotë i Gjellëlu në surën mulkë surja e pushtetit. Allahu të regonë për njerëz që kanë me hinë zjarë Zotë i narut nga zjarëri edhe të regonë se si kanë hi dhe qka po për përbysëdojnë ata me hi njëri ju në zjarë kërrejt ta shkacet dhe arshijet dhe kërrejt ta mundësi qa ka pas mundësi me dojnë prej zjarët i kujtohon kërrejt shikur kër njëri ju banë ndeshje a, pasit banë ndeshje dhe del nga vetura dhe del nga probleme qka dojnë njërzit ke muj qëtu me laku ki mujt qëtu me frenu, qëtu ki mujt pak me hik, o shbomo, ajo ka ndodhmo, po tash vinë opcionër dhe monira se si ka mujt me shpëtue, po parë me ndonë njëriju që ka i në zjarë, qëfar ideja i vinë, ka kisha mujt me shpëtune, që ka bojnë e unës që të shtoha, atje ka vakët me mendu së të dush, ka vakët me mendu e, por zotë i onë gjelën gjelën gjelën ju, nuk ne i tregon këtë mojtët e banorëve të zjarë po ato që ka atoj diskutojnë ku kanë dështu e në bazë ku kanë dështu filërisht që neve që kemi mbet të jetu e të frimu Zotë i ongjellegjellu në esjel të ardhmen në të tashme që ta regullojna të ardhmen tonë që a kena mundësi më regullu në gjëhenem është të ardhme a jo e ndës këndohë Ajo e nësë ka ndohë Zotë i o në gjellu ala e të regonë sikur Ka ndohë Djetarë kanë thënë Allahu në qënë në të ardhman E cilas ka ndohë E të regonë sikur është të ndohë Sa jo s'ka të shimë në ta Dhe na e siel meve në Kur'an Por juve që ka ini të ledzu Si doni Ja ata që kanë me bo Qëka tëtë Allahu gjellu ala Nësur me në mulkë Thonë banorë të zjarët Lë u kunna në sma'u Au në atilu Ma kunna fi ashabis sa iërë Ata thonë kështu Sikur na Të kishmi dëgjue Dhe të kishmi përdor mendjen me Së kishmi përfundu në gjhenem E ka nësil krejt problematikën në dy probleme Se jeni në zjarë Qa, qa ju proni këtu? Zoti jo njële, njëlel, në gjelëllë në gjuhën e tërë në esilë neve dhe në thot Ata po thojnë kështu prej dhimë të s'po thojnë Që të ta trajtojnë nëse dhimë ta është e lidhur me mendjen Njërzit pa dhimë ta janë njërzit pa mendje Njërzit me brenga dhe mërzitje dhe merakosje Janë njërzit me mendje nga se mendja esilë brengën dhe merakin B Brengos Ata po thojnë kështu Na, dy probleme në zjarë, mos me paskon dy probleme, si shmi këtu. Dhe zotë i onë jo gjelluar e ja u pahen, o pohon, qashtu është. O, gjelluar nuk i demanton, nuk i kunderston, nuk, nuk o qashtu. Nuk i thot nuk është qashtu, djetarët kanë thonë, kur zotë i onë jo gjelluar e ka zonë dikush, për e i dikuit një fjallë që ka aj nuk është tamam, dhe nuk i banë demant, aj i thot qashtu, a më volështë. Ata që ka pa po në kohën, gjemati ndërruar, neve, po ne e kalëzën Allahu të ardhëmën si kur me e pa. Dhi probleme i kanë posë, s'kanë dëgju dhe s'kanë përdorë mendje. Me Diretarët kanë thonë, nuk është për qëllim s'kanë dëgju, s'kanë skan dë posë veshë, jo, se a i shka s'ka veshë, te zoti jo në gjellohane ka tjetër të rejtimë. Për nga meri sallallahu a.s.m. Ka dhanë, i që mendurit, ha, ati që ka jo është mërë këtë mendja, ndrysh e trajtojmë ata. Ajë që ka s'ka një kur, ndrysh e trajtojmë ata. Atina, jam uncojmë t'ikun tjetër, me një e masanime shtinë test. Pra nuk është përqëllim ki, kush është përqëllim? Vesh t'i ka pas t'amam, ka një t'amam. Me të gjvidi ka një shkronjat, i ka një me pë Po pse po dhot s'ku mëni? Pse po dhot s'ku mëni? Banor i zjarit e nko dhot S'kena nije, s'kena dëgjuë Djetarë kanë thonë Nuk e ka për qëllim s'kena nije Ata shka e kemi dëgju S'ja si kemi kushtu vëmendje Kjo është për qëllim Ne kemi nija jetët Ne kemi nija Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Dhe kjo mos kushtimi vëmendjes Allahu e ka Ciel në fjalet Ma kun në nësma Ski mi një Tasha pëm një një mu e E pëm pënjën Po dikush nuk e kuptonë se qka përflasi po E ka më titi dikush nuk e kuptonë se qka përthojna po Dhe thot Se mora me shkurgjo, se njëta kurgjo Kështu është për qëllim Kjo ankes e banorëve të zjarit Dhe edita Në apilu si kur ta kishmi përdor, mendje si kur ta kishmi përdor, mendje dhe djetarët kanë thonë në shpegimin e këti ajetit në akilu, është shumë e qëditshme se në Kur'an dhe në hadithin e pengambeni asë as njëherë nuk përdorët mendja në paskajore asë njëherë nuk përdorët jala mendje së përdorët shukur përdorët vetëm me me deforma. Kjo është mrekullia e Kur'anit të Zotit xhelel xhelalu. Allahu, kjo është për ulemat e të cilat kanë inën Kur'an mrenë dhe kanë studiu Kur'anin me me me me përpikshmëri të lartë, me doza të investimit të madh. Kanë thënë Kur'ani nuk e përdor kur fjalën mendje, se kine Kur'an fjalën mendje. Chto? Mendja. Truri nuk ka. A na përforasim po se sendin ma i përdorën kër anë është për mendjen? Qështë e përdorë, Zotë Jon Gjelle Gjellali, unë mendjen? Allahu Gjelle Waala gjithmonë mendjen e përdorë vetëm dikande. Banë e menë këta. Kjo është ajo shtridhja e sudimeve të olemave. Kanë dhëndi e tartë, Allahu mendjen e trajtonë veshë dikande. Ata është ka e kanë përdorë dhe se kanë përdorë. Ama mendje si mendje Eksistencën e qanë Jo Ane ka dhe në Kur'an La ja akilun Së mendojn Për tjerët ka dhe në Ja akilun Allahu Gjellera dhët Këta nuk mendojnë Këta mendojnë Këta janë të pa përkujtushën Këta përkujtojnë Dhe kjo është mrekulli E Zotë Gjellera dhët në trajtimin e mendjes pra neve nuk diskutojnë a ka dikush mendje a s'ka, krejt e kanë këta krejt e kanë, nga se nga rkesa e Zotit dhe farzët e Zotit dhe haramët janë të të lidhura me me kuptimin pra nuk imi të diskutu për këta po për çka për diskutojnë? sa imi të përdojnë këtë, këtë, këtë mendje gjemat dhe se ka mundësi plëtsën i savët që ati të dera është grumbullima, plëtsën i savët dhe bështë i savë Allah o jelle jlal, ne na msona edhe një masejë të shumë të madhe, çështje shumë madhështore, dhe ajo është se njerzit kanë problematik me çështjen e përdorimit të mendjes. Si përdorot mendja? Kushtor problematika e mos përdorimit të mendjes. Diëtor kanë dhënë shumë zgjidhje. Kanë dhënë shumë oferta. Shumë mundsi. Mundsi në armë detektu ko problemi, po pa pas detektimit shërimin e atij problemi dhe Zotë Iron Gjellewalat të gjitha i ka diskutu këta në Kur'an, se si arrijet në përdorimin e mendjes. Por e zymeja, ajo përfundimi i kret ulemave, është që a i cili dëshiron me përdor mendjen, i ka disa mundësi. E para prej tëre cila është, e para prej tëre është që të krahason ku e ka përdorë, dhe shenjat e përdorimit ku e ka përdor me këtë vendin ku se ka përdor pra më thjesht ka raste kur ne e përdor mi me mendje dhe ka raste kur shkije të përdor një me mendje dhe allo dhët ja këtë të këtë mire kanë pas këtë të manë e kanë ditë këta po këtë tjetërën ku është kjo andaj, krahasimi përdorimit me mos përdorimin a rrijet në shenjat e dalimit për shenjat e dalimit Por shembo, kur e përdor me në mendje, diku shtot, kjo koklavit kejtë. Nuk është e koklavitur. Sëmuhët personi, sëmundët një njëri, jo së doku, kush, së ja këshia, se kur sëmuhët këshia nuk në dhemë shumë. Sëmuhët fëmiju, lotë shka dhe mëlqia e shpirti që shka thonë për nga mëveri, ale i salatu e sëra. Sëmuhët, dhe i bje sëmundje e rëndë. Dhe ti nuk e ki asni numër, asni doktorit, asni Dhe qka banë? Thu unë e zdiva dhe Thu kështu? Kur kështu kështu? Po qka thot? E silë dunjojen për me e gjetë mjekun E silë dunjojen Filonje njev filonin E filonje njev filonin E aj filonje njev doktorin bjema numrin A po? A kur, kur dëshirojnë me botë rekti dhe bizneset të shumta A? Me importu dhe me eksportu e Qka bojmë në jë? e gjejnë atë personi që ka në duhet. A ma ti nuk e njef kur se ki pa po ata. Nuk ka problem. Ta shë gjejnë, me kanë rri filani. Me filani. A i tjetë rri ka në koshot. Dhe i gjejmë kontaktët me harta të shpejta. Që do me thonë se neve i kemi aftësi të përdorimit dhe gjejtjes problemit. Shumë shpejtë shkomë të të shërimi. Zotë i onë gjëlle gjëlelu hu në thotë. Që që shto, që shpo dini me i gjejtë punë të kësaj bote po dini mi shëruve problemet kur është breng e juaja, atëherë, sa e përdormi në mendjen në adhurimin e Zotit dhe shmangjen nga zjarës i gjenemit Allahu Nalurit. Andoj Allahu Gjellë Gjellelu në tregon për banor të zjarit se si ata ankohën nga kimo së përdorim i mendjes dhe dëgjimit, andoj shërimi që li qenë ka ngritja e qështjeve në nivelin e problemit dhe brengës Allah u gjelloha në surën tur në surën tur në një sure të madhe të zbritur në mik ne e tregon se banor të gjenetit qishkan njën gjenet ne e tregoj qishkan njën zjarë këta dhe ne e tregon qishkan njën gjenet ata ta shofmi qishran ata e po me njën se kam bërdorë dhe dëgjimin po këta që kanë hibë në gjennet me shka Allahu gjellonat regon me citat edhe ma interesant tja qka ashtë në këto dytrajtime se banor i zjarit vetë kalzon që i shkamrija ti dhe banor i gjennetit vet kalzon vetë kalzon që i shkamrija ti Allahu vetëm me lajmëron këj që shtu po thot në surën tur shpleto në librin e Zoti Gjelle Gjellohu shpleto në librin e Allahu të barek e vëtali i gjenit të mësime thumbojë Në surën Tur Allahu jallal u alafad. Wa aqbal ba'duhum ala ba'd yetasaelun. Banor të xhenetit masi të hinë në xhenet Zotit avo frejtëre. Ata bojnë muhabet. Muhabet se ka vakt me muhabet sa dush. Dhe bojnë muhabet dhe pyesin një ri tjetrin për kohën e kaluar. Dhe pyesin për kohën e kaluar pa për të, të, të kësaj bote dhe diskutojnë se çysh mërenam na këtu. Dhe Zoti Jonxhël Gjell Lelal u më tregon, jo këtë mohabetin, se më pas ka dhënë këtë mohabetin, s'kish më vet vet për ajë të tjera, por na e ka treguar muat shkakun dhe arsyeën krijesore që ata u ngritën atë. Cila është ajo? Innakunna min qablu. Ha shiko, Allahu jë lë thot, ata po thoinë në mesveti Na edhe kur e, që e na ka ndunjo çka kena bën ndunjo Kon na mushfiqin Na kena pas gajle me mriçetu çe çka edhe përfundon ai jetë Na edhe kur e na ka ndunjo ça e na ka ndumat me se filoni sa jo Aristoteli këtu neven as tin xhep Platoni këtu neven as tin xhep ketë na as tin xhep Ka qenë me filozofi që son diskutonin me to. Nuk nuk mundesh me diskutuar, as nuk e merresh kavë fjalë nga ngarkesa e termeve që ai përdor. Por Zoti i Ungjëlloar nuk po e trajton kështu. Banori xhamëtit çka thot? Unë diskuton me shokën e vet, edhe në ndonjë kur kur jam kënd, unë e kompos gojël. Fa menna Allahu aleyna. Emecta gojël Allahu në raje nete. Të kaçë. Sa ko ka probleme? I njëti problem i banorit të zjarit, i njëti problem, i njëti shkaki cilja ka ngrift të në gjenet. Ajo është? Cilë është? Ngritja e qështjeve në nivelin e problemit. Kalzo, drejt dhe shkurt ti. Jo mu, vetë vetës kalzoj. Aja e ki problem me hinë gjenet asë e ki? Aja e ki problem? Si ta kish problem, Allah o përthot, si ta kish problem ki me hinë. Nëse e ki problem, që në më nëmë problem, Ti mush me thënë, u në vala, o gjë probleme kam Mo të shpija ti zbavitës, darë këtojze Aja që të në mesejle Ti mush me thënë, e ketë familjes Problem me pas, për një me problem Me pas problem, mos me të zonë në gjumi Qështë si ka zonë sahabët, duke vle, o zhju prej gjumi Ka thënë, mjerë për muë e mos me hinzjarë Mjerë për muë e me hinzjarë Një ditë për e ditëve, o mërë i me khattavi Fillon me lafdruë dhe me lafdruë Në dhe se më ritoj këllavdrata Adha aj Ja u këthej mbrapsht Tha vajle ummi Vajle ummi wa vajli Tha mjerë për nanën teme dhe mjerë për muhe Si më stëm fale zoti jenë Probleme ka posaj Aj nuk i ka nderesu se njës përthojnë A të një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Tha më stani këtë fjallë më kur. Gësaj nuk, nuk ishte njeri hajgarës. Ishte njeri cili kishte ngritë qështët të ti në nivelin e problemit. Andaj, mendja është ngritja e qështjeve të rëndësishme në nivellet e brengës dhe merakosjes. Nëse neve ngritim problemet tona, qështje tona, e ngritim gjenetin dhe gjenemin në qështjen e merakosis dhe piklimit dhe Se qysh kam i abo me këtë pun, atër nëjnë atë meqëm. Por ndryshe, vetë mua bed dhe bisej dhe bojna. A e shikojnë apak të ata njërës të meqëm të kaluar, e qysh e kanë drajtu këtë mesede. A e kanë diskutua ata këta. Njërzit e parë, brezat e parë. I kanë thanë, Hasan al-Masriut, edhe i kanë thanë njërzve të parë, të kësaj mrekudhije të këti umeti dhe gjeneratet të artë i kanë fanë filani, po banë shumë i badet a gjeron na file, banë namaz na file i badet shumë Hasan al-Basri ka, ka thanë vesh edhe një se mbu du me dit për ta edhe kitë nrejgu ka thanë volt kallzum falët, a gjeron njeri të kvali, fa vesh edhe një se mbu du me dit ka thanë qka jo Ka thonë sa e ka mendjen aj Ata i thonë Po të kalzojnë për namazin A gjërimin Veprat mira Tipu në vetë A di, a ka mendje aj A po dhe Allah i po ju vetë e a ka mendje Ka thonë se kërejt punët e tona Janë në varsi Se sa këna mor vesh për e tënve Për nga meri se dhe Allahu a.s. Dhe ka të shmukta nuk për thamone Ka thonë për nga më berja lehi salatu e selam Nuk i takon në robit për e namazit Illa ma akaleminha Vetëm se e ka posë me endjen aty Ha, në na falmi namaz Dhe vetëm kër shof të shofëmi se 4-5 trektia i kemi kryje Edhe këtë i për të selam U kry mua beti E falmi namaz dhe dhe kër të të shofëmi se Kemi bo mua beti me dikant Shka më bëti se kena po ata Erevesh këtë jatë mi selam E filani Apo, këj nuk është namaz Këj është muhabet tine në se në po muhabet me zotin Këj po me shukët e tu E Hasan Albasri ju tha Ka lëzom një për mendjen e tina Sa mërveshaj A mërveshaj a kuptën shka po ban A është adet i tina A është adet i tina I tha një njëri ju tjetër Në trego për vlerën e kuptimin dhe mendjes Sa është mendja e vlefshme në Libër të zoghë dhe sunetë të pengamberit, sallallahu aleyhi wasallem. Tha, a raksu umuril i badi el aqlu, tha, qështja krije sore e njerëze është mendja, wa deliluhum ul ilmu, u dhërëfyjesin e kanë dijen, pra, baza e të gjitha gjërave janë, Tëja është mendja Me kuptua dhe me Me përdor këtë mendje Dhe ku duhet me qukëtë mendje Të ilmi, të libri Të libri zotit Dhe suneti për nga mberit Sallallahu aleyhi sallam Ua mu kawihum ala dhalikës sobor Dhe kërejt këta e ndrejq Dhe e forëcon Qka? Durimi Ska mundësi një njeri cili Nuk duron mukan i meqëm Së mundët Ska sabër, së është i meqëm. Ngutët, nuk është i meqëm, në që ka dojnë e thoje. Nëse ngutët dhe i merë gjërat me shpejtsi dhe dëshironë mi arrit me dozën e shpejt, nuk është i meqëm. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu i ka qërtu njërëzit që ka ngutëm. Në surën el-qiyama, në surën e kiametit. Allahu Gjelluadhet belëtuhit bunë el-agjile. Jo, Pongani mas asaj e cila është e shpejt. Dhe Allahu i jep jlal dhe e kanë nshmuu njeriu në ngutshëm dhe ka thënë khuliqal insanu min ajal. Njeri për nga natyra e tij, shumica e njerëzve, shumë ngutët. Dhe kjo ngutje është shumë e rrezikshme. Andaj dhe ata kanë thënë kjo kjo fjalë, kjo fjalë është e urtamit, me florë shkruhet një fjallë shumët me ari. Baza e njërzimit është mendja dhe aje cila i drejton është ilmi dhe aje cila e forcën mrena është sabri. Më durujmë, prit pak. Dhe sa aje të adha u gjellohat të sabër, prit pak. Mirë po ingut shmise marrëve shkëta, prit pak. Kada flasim në nësër, diskutojmë, hullëmtojmë, e studiojmë, mirë po njërzit nuk kanë, nuk kanë durimë dovarmendë një fjalë të gjeneratorave të parë më këta e përfundojmë nga se kriza e të menduarit është krizë botërore, nuk është krizë lokale, ka thënë njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve Abdullah ibnul Mu'taz, ka thënë çështja e mendjes është çështja e madhe. Çështja e me menduës është çështja e madhe. Ka thënë po ju tregoj veç një alamet te ati i cili ka mendje. Çish çish e ka e ka pa kë mendje. Ka thënë idha temul aql Kallën kelamu Si du një me ditë kushka mendë Shikon e qështu Kur plëtsohët me indja Paksohët fjala Kushka mendë shumë Fol pak Andaj pengamberi së sellem Ka thënë U ti tu gjeva mi al kelim Unë e vlasë mas pak ti A i bje qështu Kur plëtsohët me indja Paksohën fjarët Andaj e gjemë pëngamberis e sellem duke e kshilu tëllë burin e madhë i thotë ja Resulullah ma jep një kshil pëngamberis e sellem që ka i thëjtë e, një fjallë mos u zemro ja Resulullah shtojën e pak mos u zemro mos u idhno, bret, mos u i natos ja Resulullah unë e përduhe dhe diska tjetër mos u zemro si kur ta praktikon të këta do të arrin të kulmin e e çorovë. Gjithësuaj më ndjesinë e Kur'an, e cila e ngrit nivelin e besimtarëve, dhe rezimeja e kësaj është që të ngriosim çështjet e rëndësishme tora në çështjen e brengës dhe më rakosjes, dhe piklimit, dhe dhe të jenë në qështjet e mloja problem për neve, ashtu si qdim të izgjedhin problemet tona, në përdiqmorit e tona, elusim ton, Gjellalu, tëllat, me elusim i Zotin tonë Gjellë Gjellalu hu, që Allah u të barek e vëtë alat në ndryqon me Kur'an, në ndryqon me fjalë të pengamberi, sallallahu aleyhi sallam, me elusim i Zotin tonë Gjellë Gjellalu hu, që Allah u të barek e vëtë alat, në mundësën që të kemi mengje të shënd الهمس الله جل جلاله و الله تبارك وتعالى و برتمير الله جل وعلا تيبن قبول جنوهات تونا رشيت تونا غابيمت تونا الله جل جلاله تيفال الهمس الله تبارك وتعالى و الله جل جلاله مسلمان و قدشان الله جل جلاله و تنديمان يتيما مسلمان و الله تيم بولان و سنيك بي مسلمان و الله تيبن تجيمير اسكمور تيمشيران اكون قولي هذا As-taghfirullah nëhë vë lakum fa as-taghfiruhu Innëhu hë l-qafur r-rohim Alhamdulillahi r-robbil alam